неспішно розстібнув плащ і витяг свою зброю, обріз тулки. Він зігнувся, витяг клин, що зачиняв ляду, і, підколупнувши її ножем, відкинув до стіни. А потім відійшов на кілька кроків, запхав знову обріз під плащ і цілком миролюбно сказав Ну, велася паря, будь вже там сидіти». Відпали усі сумніви. За кілька хвилин я мав зникнути назавжди. Серце скажено билося. Мені на силу вдавалося вгамовувати дихання, наполовину відкривши роти, щоб він не почув сопіння. Зараз він був сам. Що я мав чинити? Лістимуть вони на горище, знайшовши підкоп. Чи вирішать, що мене давно тут немає? Кажуть, якби знав прикуп, жив би у Сочі. Тільки я не хотів у Сочі. Мені хотілося лише додому. Забувши, що не мене там чекає, зараз я хотів лише додому і більше нікуди. З погреба ніхто не вилазив. Жолудь витяг з кишені ліхтаря і зробив перший крок до отвору. Одночасно друга його рука відгортала плаща. Зараз обріз опиниться в ній. Я кинувся вперед, і, впершись вільною рукою в край отвору, звісився донизу, направляючи дуло просто йому в обличчя. Його рука ще тільки відгортала плаща, а обличчя миттєво повернулося до мене, висловивши без слів усі емоції. «Стояти!» – сказав я. «Руки розведи! Смикнися, – застрелю!» Він повірив. Так і застиг, дивлячись мені у вічі. Я побачив твердий погляд. Такого важко налякати. Він тільки виконував те, що я казав, оскільки не мав зараз іншого виходу. Майнула думка, що він міг раніше бачити цей пістолет ще до того, як Васюха загнав його моїм землякам. Та зараз на нього дивилося лише чорне очко дула, а воно в усіх пістолетів однакове, особливо, якщо дивиться на тебе. «Обережно, без різких рухів», – сказав я. «Однією рукою відгорний плащ, іншою – тільки двома пальцями. Візьми обріз і кинь на землю». Не вимовивши й слова, він повільно відгорнув плаща. Я побачив ручку обріза, яка стирчала з під ременя. Рука його повільно повзла до зброї, а очі з відстані трьох кроків дивилися у мої, притягуючи мій погляд як магнітом. Доводилося докладати величезних зусиль, щоб не відірвати очей від його рук. Цього не можна робити. В боротьбі нервів наші сили явно не рівні. Я відчував, що маю програти. Його пальці торкнулися лакованого дерева. Більше я не витримав. Наші погляди зустрілися, і тієї миті, коли його пальці охоплювали рукоятку обріза, я вистрілив йому в обличчя. Це була дивовижна картина. Наче якийсь згусток повітря вдарив у нього, на мить викрививши його неймовірним чином, від чого голова смикнулася назад. Жолудь махнув руками і завалився у куток. Висмикнутий з-за пояса обріз полетів на землю, а його власник повзав по підлозі і робив якісь конвульсивні, незграбні рухи ногами. Це відбувалося кілька секунд, а потім його долоні приліпилися до обличчя і з-під них вирвалося якесь надсадне гарчання. Так він і лазив, поки його голова не звісилася в отвір, і я вирішив йому допомогти. Схопивши рюкзак, я скочив додолу. На землі валялася маленька блискуча гільза. Опускаючи ляду, я відчув, як від газового розряду, і в мене самого щепає в горлі й сльозяться очі, тому я прожогом вибіг з хати. Тепер шлях виявився відкритим. Існувала, звичайно, перспектива зустрічі з Васюхою – але я знав, що він не може цього зробити. Відтепер я взагалі багато що знав. Навіть занадто. Проскочити чагарник було неважко. Останніми днями кілька людей пройшли стежкою туди й назад, від чого вона стала більш помітною та прохідною. На виході з хащів зупинився і прислухався. Напевно, він і справді пішов кудись подалі. Тільки б не заблукати... У мене була солідна фора. За китою у підвалі очухається, за ким вони зустрінуться. Якщо жолодь у курсі, що Васюха свого часу загнав газовий моїм землякам, його, Васюху, взагалі чекали неприємності, яких я навіть не міг собі уявити. Як тільки вийшов на рідко лісся, я визначив за компасом зворотний напрямок і, ще раз озирнувшись, швидко пішов до Полхова. Минуло близько години. Я точно до градуса тримався свого південно-західного напрямку, сподіваючись, що йду правильно. За такого темпу вони аж ніяк мене не наздоженуть. Болі у м'язах поступово минули, і я дозволив собі навіть кілька разів пробігтися – Якщо ми йшли до Гачилівки близько трьох годин, то скоро я мав дістатися до місця. Ця небезпечна пригода, яку мені щойно довелося перебути, народжувала, а тепер уже й розкривала нові таємниці. Безперечно, там, у погребі, було заховано те, що я і передбачав ще щось, окрім нікому не потрібних тепер грошей. Адже сказав тоді Васюха, а може він не знайшов? Не викликало сумнівів. Він мав на увазі знайдену мною картотеку. Тоді цей непотріб, що валявся на підлозі у мішку, був просто кинутий тут, і за нього ніхто не переживав. А може він лежав саме для того, щоб збити зі сліду? Мовляв, ось це і є схованка. Ну, кому спаде на думку шукати тут щось ще глибше? А знайшли вони місце для схованки за зображенням пса. Так, для хохми. Адже добре знали про дідові чудернацтва. І дід Мішка все-таки повинен був виявити щось серйозніше. Можливо, якийсь час вони і переховували тут ще якісь гроші або скарби. Адже він якось напившись, Обіцяв Прохорівні побудувати нову хату. А за старі гроші її, як відомо, не збудуєш? Охай там як, зараз я ніс у кишені те, за що будь-хто з Шайки убив би мене.